taldea oso ondo ibili da, ez? Lehenengo minututik eh, azkeneko minutura eta merezi genun eh, garaipena. Orduan, bueno, partidua joanden moduan bagenekien diraziko genuela ta izan da. Lehenengo saditik eh, ondo izan zarete gaur, defentsan eh, gero erasoan ere utz utzirekin, hasietik eh, ikusuez diraziko zenotela. Bai, ba hasira ba, nabaritu da beste sentsazio batekin hasiera partidua. Astantza ja oso motivatuak Ba, oso motivatuak entrenatu dugu eta ba, bagenekien ba lortzeko aukera ba, partio hau irastea garrantzitsua zela, ez? Tardun ordun ba hasiera. Bigarren itsulia ia sanondo egiten utzen uten, sentjazioak eh no trujasoen kontra, Galizia nire bizi eta gero bi partia erabakigarri itzi ziren, biak galdu, taldea ba nahiko nahiko gaizki gelditu zen, ez? E, bi partioien ondoren. Bai, yes, eh, azkeneko biporroten ondorioz, e, taldea pixkat jetzigintzan, ba, asteontako eh, e, asteten ba, taldea ba fiskat ba, e, moralki ikutu tatzegoen, baina bueno, astean zehar fiskat remontatzen jungera, atzo ba, eh, ondoren, ba, motivazio ezelako txarla bat eta Ba, ikusi genuen e, gure gure eskuntze goela, ez? E, permanentzea lortzea. Orduan horrela e, asigera gaur partidua eta horrela bukatu dugu. Bueno, gorkoan e, ikusi da, e, kantxan e, denak bat egindu zuen, motiveteta gontzarete, agian horren dorioz, baina hartaleku ere zer esan nahi ez, eta gontzarete ba, etxean ere hori aldeko zuela, eta etxean bintzat puntuak eta hor direla, ez. Bai, e, ba oso garrantz, e, garrantzitsua da hartaleku e, bultzatzea, eta e, ikusten ari gara hartaleku ba, bultzatzen dunean ba, taldeak gora egiten duela, ez? E, asko nabari da, presio, presio asko egondan azke, e, momentu garrantzitsuetan, eta horre ba, horre ba zuri gora jotea egiten da, hor e, egiten dizu, eta kanpoko taldeari ba, pixkat bera jotea ez? Eta... Ikusten da, erabaki horra dela hartalekuren presioa, ez. Gorko partidaren ondaren inuztu zu, talak gora egingo dela benetan e, sinuztuko duela, bere aukeretan. Ba, nik uste baietz, ez. E, partidua, bueno, e, jarraitu behar dugu e, lan honekin, ez, e, motivatuak erateatzea partiduro, eta ikusten da, ba, emaitzak erateatzen direla, ez.